Бріджертони Джулія Квін. Віконт, який мене кохав. Розділ другий. На балу у Хартсайді. У середу вночі. Віконт Бріджертон був помічений танцюючим з більш ніж однією юною леді на виданні. Цю поведінку можна тільки назвати приголомшливою, так як зазвичай віконт уникає усіх спроб юних леді з наполегливістю, яка можливо робить йому честь якби тільки так не засмучувала частолюбних матерів. Чи, можливо, те, що Віконт прочитав недавню колонку вашої авторки і в схильні всім чоловікам спотвореній манері вирішив довести, що ваша авторка не права? Може, звичайно, здатися, що авторка приписує собі набагато більше важливості, ніж насправді. Та тільки чоловіки виносять свої міркування, ґрунтуючись на набагато, набагато незначніших речах. Світська хроніка «Леді Уиселдаун» 20 квітня 1814 року. О 11-й годині вечора почали збуватися найгірші побоювання Кет. Ентоні Бріджертон запросив Едвіну на танець. Найгірше Едвіна погодилася. Гірше того, Мері дивилася на пару таким пильним поглядом, ніби вже почала підраховувати витрати на весілля. «Припини зараз же», – прошепіла Кейт. «Що припинити?» Припини так мило виглядати. Як? Мері незрозуміло заморгала. Так начебто ти вже плануєш весільні урочистості. Ох, Мері відразу сильно почервоніла. Мері? Ну добре, я думала якраз про це, зізналася Мері. Але що в цьому таке погане, можу я запитати? Він був би найкращою партією для Едвіни. Ти чула, про що ми говорили сьогодні у Вітальні, чи ні? І так погано, що навколо Едвіни зібралося стільки гульвіз. Ти не мусиш думати, ніби в мене займе багато часу, щоб відрізнити хорошого кавалера від поганого. Але Бріджертон – голос Кейт затремтів Він найгірший гульвіса і розпускник у всьому Лондоні. Ти не можеш бажати, щоб Бедвіна вийшла заміж за таку людину, як він. Не припускай, що можеш мені вказувати, що я можу і що не можу. Катерино Грейс Шеффілд – різко сказала Мері випростуючись на увесь свій з'їст, який був все ж таки на цілу голову менший за Кейт. Я все ще твоя мама. добра твоя мачуха. Це не має значення. Кейт негайно відчула себе хробаком. Мері втілювала для неї матір, і вона ніколи жодного разу не дала їй відчути, що для неї Кейт гірша за її рідну дочку Едвіну. Вона укладала Кейту ліжко, читала їй казки на ніч, цілувала, обіймала і допомагала їй подолати ті важкі роки, коли дівчинка-підліток перетворюється на дорослу дівчину. Тільки одну річ вона ніколи не робила вона не просила Кейт звати її мамою. Це має значення тихо сказала Кейт, ганебно опускаючи погляд униз. Для мене це має велике значення і ви, моя мама, і завжди нею були. Мері дивилася на неї протягом довгого проміжку часу, потім часто заморгала. Ох, Люба пробурмотіла вона, намагаючись стримати сльози, намагаючись дістати хустку із редикюля. Ти абсолютно права. Я зараз нагадуватиму горщик для поливу квітів. Я дуже шкодую, промимрила Кейт. Ох, сюди, розвернися, ось так. Тепер тебе ніхто не побачить. Мері нарешті витягла хустку і почала витирати сльози, такі ж блакитні, як уєдвіни. Я люблю тебе, Кейт. Ти, звісно, знаєш про це? Ох, звичайно, вигукнула Кейт, дивуючись, як тільки Мері могла спитати про це. А ти знаєш, ти знаєш, що я. Я знаю. Мері погладила її по руці. Звісно, я знаю. Коли ти погоджуєшся бути матір'ю чужій дитині, відповідальність удвічі більша. Ти маєш навіть старанніше трудитися, щоб забезпечити дитині щастя та благополуччя. Ох, Мері, я тебе так люблю. І Едвіну. При згадці імені Едвіни вони обидві, як за командою, повернулися і подивилися на неї. Вона гарно танцювала в парі з віконтом. Як завжди, Едвіна була сама чарівність. Її біляве волосся було покладене в красиву зачіску. Кілька пасм, які вибилися, обрамляли її обличчя. Вона втілювала в собі грацію, коли рухалася в танці. Віконт, відзначила Кейті з роздратуванням, був приголомшливо красивий. Одягнений лише у чорний та білий кольори, він уникав різких кольорів, які були популярні серед піжонів світського суспільства. Він був високим, струнким і тримався гордо – у нього було густе каштанове волосся, яке спадало йому на чоло і закривало брови. Він був таким, яким, мабуть, у таємниці хотів би бути кожен чоловік. «Вони дуже гарна пара, ти не знаходиш?» – сказала Мері. Кейт прикусила собі язика. Вона, напевно, прикусила язика. «Він досить високий для неї, але я не бачу в цьому перешкоди», – відповіла Кейт. Кейт стиснула руки так, що нігті вп'ялися в долоні, навіть через рукавички. Мері посміхнулася. «Дуже хитро посміхнулася», – подумала Кейт. Вона підозріло подивилася на мачуху. «Він непогано танцює, як ти гадаєш», – запитала Мері. «Він не збирається одружитися з Едвіною», – вибухнула Кейт. Посмішка Мері перейшла до усмішки. «Я вражена, як довго ти змогла стримувати себе. Набагато довше, ніж хотілося б», – парирувала Кейт. «Так, це так. Мері, ти ж знаєш, що він не той чоловік, якого ми могли б вважати підходящим чоловіком для Едвіни». Мері підняла брови. «Я думаю, що питання слід ставити по-іншому. Чи він та людина, яку Едвіна могла б вважати відповідним чоловіком для Едвіни? Він зовсім не той чоловік і в цьому випадку», – палко відповіла Кейт. «Тільки сьогодні вона мені зізналася, що хоче вийти за вченого». «За вченого». «Він що, схожий тобі на вченого?» Кейт кивнула головою у бік цього темноволосого шахрая. «Ні, не схожий. Але ти...» Не виглядаєш досвідченою художницею по акварелі. Але, проте, я знаю, що це так. Марі трохи посміхнулася. Вона загнала Кейт у кут і чекала її репліки у відповідь. Я згодна, відповіла Кейт, крізь стиснуті зуби. Людей не можна судити тільки через їхній зовнішній вигляд. Але в цьому випадку ти повинна погодитися зі мною. Судячи з того, що ми чули про нього, він не схожий на людину, яка проводить свої вечори, схиляючись над книгою в бібліотеці. «Можливо, ні», – міркувала Мері. «Але я зовсім недавно мило розмовляла з його матір'ю». «З його матір'ю?» – Кейт перестала розуміти, про що йдеться. «При чому тут це?» – Мері знизала плечима. «Я знаходжу, що важко повірити в те, що така добра і розумна леді не змогла виростити будь-кого іншого, крім найкращого джентльменів, незважаючи на його репутацію. «Але, Мері, коли ти станеш матір'ю, – зарозуміло сказала вона, – ти зрозумієш, що я мала на увазі». Але, я казала тобі, цілеспрямований тон голосу Мері показував, чи намагатися перервати її марно. Як чудово ти виглядаєш у цій зеленій газовій сукні, як добре, що ми її взяли. Кейт тупо подивилася на свою сукню, намагаючи зрозуміти, чому Мері змінила тему так несподівано. Цей колір дуже личить тобі, я думаю, леді Віселдаун назве тебе підпаленим листочком трави у своїй колонці цієї п'ятниці». Кейт стривожено дивилася на Мері. Зазвичай її мачуха не перегрівалася. Щоправда, зараз вона знаходилася в переповненому залі зі спертим повітрям. Тут Кейт зненацька відчула, як Мері тицяє пальцем її під лопатку. Містере Бріджертон. вигукнула Мері, причому голос її зазвучав радісно, як у маленької дівчинки, які дали цукерку. Жахнувшись, Кейт смикнула головою вгору і побачила разюче гарного джентльмена, який прямував у їхній бік. Цей дивовижно красивий джентльмен вражаюче нагадував Віконта, що зараз танцював із Едвіною. Проковтнула і тільки тут зрозуміла, що стоїть із відкритим ротом, витріщаючись на цю людину. «Містере Бріджертон, – сказала Мері, – як приємно бачити вас тут. Дозвольте представити вам мою дочку Катерину Шеффілд». Він м'яко взяв її руку, легко поцілував її пальці через рукавичку. Так легко, що Кейт навіть засумнівалася, поцілував він її руку чи ні. «Міс Шеффілд», – тихо промовив він. «Кейт», – продовжила Мері, – «це містер Колін Бріджертон. Я зустріла його сьогодні, коли розмовляла з матір'ю Леді Бріджертон». Вона обернулася до Коліна. «Така чудова Леді», – він посміхнувся. «Ми всі так само думаємо». Мері захихотіла. «Захихотіла?» Кейт подумала, що вона могла б чимось зав'язати її рота. Кейт, сказала Мері, містер Бріджертон – брат Віконта, який танцює з за едвіною, зайве додала вона. Я прийшла до такого висновку, гідко відповіла Кейт. Колін кинув на неї швидкий погляд, і вона зрозуміла, що не пропустив сарказму в її голосі. Це честь познайомитися з вами, міс Шеффілд, сказав він чимно. Я сподіваюся, ви дозволите потанцювати з вами цього вечора. Я… так, звичайно, вона прочистила своє горло. я. «Я вважатиму за честь потанцювати з вами!» «Кейт», – сказала мері, м'яко підштовхуючи її, – «дай йому свою танцювальну картку». «Ох, так, зараз!» Кейт замешкалася зі своєю танцювальною карткою, красиво прив'язаною до її зап'ястя зеленою стрічкою. Факт того, що вона була змушена поратися з карткою, був трохи тривожним. Але Кейт вирішила списати брак самовладання на раптову та несподівану появу раніше невідомого брата Бріджертона. Також і на те, що навіть за кращих обставин вона ніколи б не виглядала найграціознішою дівчиною в залі. Колін записав своє ім'я на один із вечірніх танців. Потім він спитав, чи не хотіли б вони пройти із ним до столу із лимонадом. «Ідіть, ідіть», – сказала Мері перш ніж Кейт встигла щось сказати. «Не хвилюйтеся за мене». «Я знайду собі компанію. Я могла б принести тобі склянку з лимонадом», – запропонувала Кейт, намагаючись кинути на Мері пильний погляд так, щоб Колін нічого не помітив. «Немає необхідності. Я, правда, хочу повернутися до інших матусь і компаньонок». Мері відчайдушно захитала головою на всі боки, доки не побачила знайоме обличчя. «О, подивіться, це місіс Фезерінгтон. Я повинна підійти». Кейт спостерігала, з якою вражаючою швидкістю ретирувалася її мачуха. Вона обернулася до Коліна. «Я думаю», – сказала вона сухо, – «що Мері не хотіла жодного лимонаду». У його зелених смарагдових очах спалахнули іскорки сміху. «Чому? Можливо, вона вирішила з усіх ніг бігти до Іспанії, щоби зібрати лимони самій?» Супереч самій собі Кейт засміялася. Вона не хотіла, щоб їй почав подобатися Колін Бріджертон – вона зовсім не хотіла, щоб їй сподобався будь-який Бріджертон. Зрештою, вона читала про віконта у газеті, але вона вирішила, що несправедливо судити людину, ґрунтуючись на злочинах його брата. Тому дозволила собі трохи розслабитися. "А ви мучаєтеся від спраги?", запитала вона. "Чи просто хочете виглядати чемним?" "Я завжди ввічливий", відповів він, посміхаючись і дивлячись на неї. "Але також мучаюся від спраги". Кейт відчула на собі руйнівну комбінацію його посмішки, разом із смертельною дією його зелених очей, і майже застогнала. "Ви такий же гульвиса й розпусник", зітхнула вона. Колін задихався від сміху. Звичайно, вона не зрозуміла це, але проте він мало не розреготався. "Вибачте". Обличчя Кейт відразу спалахнуло, коли вона зрозуміла, що примудрилася ляпнути секунду тому. «Ні, це я маю просити вибачення. Будь ласка, вибачте мене. Це було недозволено грубо». «Ні-ні», – швидко сказав він, виглядаючи страшенно зацікавленим і трохи здивованим. «Будь ласка, продовжуйте». Кейт проковтнула. Вона зайшла в глухий кут. «Я просто…» – вона прочистила горло. «Якщо бути відвертою…» – він кивнув. Його хитра усмішка казала їй, що він все чудово розуміє. Вона знову проковтнула. Це вже ставало смішним». Вона незабаром почне видавати такі ж звуки, як жаби у ставку. Це сталося, тому що ви дуже схожі на вашого брата, от і все. На мого брата? Віконта. Відповідь їй здавалася очевидною. У мене троє братів, пояснив він. Ох, зараз вона відчула себе ідіоткою. Я шкодую. Я теж шкодую, сказав він з великим почуттям. Більшість часу вони – жахлива неприємність. Кейт довелося закашлятися, щоб приховати свій подив. «Але, принаймні, ви не стали порівнювати мене з Грегорі», – сказав він з полегшенням. Він кинув на неї шахрайський погляд. Йому тринадцять. Кейт побачила усмішку в його зелених очах. І зрозуміла, що увесь цей час він вводив її в оману. «Він не той чоловік, який хотів би передчасної смерті своїм братам. Ви дуже віддані своїй родині, чи не так?» – запитала вона. Його очі, які сміялися під час розмови, стали серйозними. «Безмежно відданий». «Як і я, – багатозначно сказала Кейт. – Що ви хочете цим сказати? – Я хочу сказати, – сказала Кейт, знаючи, що краще притримати свій гострий язичок, але продовжувала говорити, що я не дозволю нікому розбити серце моїй сестрі. Колін надовго замовк і повільно повернув голову до Віконта та Едвіни, які в цей момент перестали танцювати. – Я розумію, – сказав він. – Розумієте? – Так, розумію. Вони підійшли до столу із лимонадом. Він налив дві склянки і одну простягнув Кейт. Цього вечора Кейт випила вже три склянки лимонаду. І, безумовно, Мері знала про це, коли відправляла їх до столу з лимонадом. Але в залі було жарко і душно. У танцювальних залах завжди жарко і душно. І вона знову захотіла попити лимонаду. Колін зробив повільний неквапливий ковток, дивлячись на неї поверх склянки. Потім сказав – Мій брат вирішив, що він повинен одружитися цього року і з розсудливістю. У цю гру можна грати удвох, подумала Кейт. Вона зробила неквапливий ковток і теж глянула на Коліна. Хіба? Я ж його брат чи не так? У нього репутація страшного Гульвіси. Колін серйозно подивився на неї. Це правда, він і справді вирішив бути розсудливим. Досить важко повірити у те, що такий сумнозвісний Гульвіса буде розсудливим і буде щасливим у шлюбі, і йому буде достатньо лише своєї дружини. Ви, здається, занадто багато думаєте про це, і у вас занадто багата уява, міс Шеффілд». Вона подивилася просто йому в очі. «Ваш брат – не перша людина із сумнівною репутацією, що намагається доглядати за моєю сестрою, містере Бріджертон. Я – містере Бріджертоне, запевняю вас, я не сидітиму, склавши руки». На мою думку, будь-яка дівчина мріє вийти заміж за багатого і титулованого джентльмена. Хіба не для цього існує сезон у Лондоні? Можливо, погодилася Кейт, але я боюся, що це не вирішує однієї проблеми. Якої? Те, що чоловік швидше розіб'є серце дівчині, ніж простий шанувальник. На жаль, я ніколи не був одружений, тому я не мав можливості поміркувати на цю тему. Як вам не соромно, містере Бріджертоне. «По-моєму, ви просто намагаєтеся уникнути відповіді, і у вас це погано виходить». «Хіба?» «Я думав, це був найкращий спосіб уникнути відповіді. Я починаю втрачати свою хватку». «На мій превеликий жаль, вам не варто хвилюватися з цього приводу». Кейт допила склянку з лимонадом. Склянка була досить маленька. Леді Хартсайд, їхня господиня, була відомою скнарою. «Ви надто великодушні», – сказав він. Вона тепло посміхнулася. «Мене рідко звинувачують у цьому містере Бріджертоне. Він голосно засміявся. Прямо посеред танцювальної зали. Кейті з дискомфортом зрозуміла, що вони раптово стали об'єктами загальної уваги. «Ви», – голос його звучав по-справжньому здивованим, – «просто зобов'язані зустрітися з моїм братом». «З Віконтом?» – недовірливо запитала вона. «Ну, якщо хочете, можете насолоджуватися компанією Грегорі, але, як я вам уже казав, йому тринадцять». «І він швидше за все підсуне жабу вам під спідниці». «А Віконт?» «Я думаю, що навряд чи він вам підсовуватиме жабу, хоча не виключено», – відповів він із вкрай серйозним виглядом. Як Кейт змогла втриматися від бажання розреготатися на увесь голос, вона сама до ладу не зрозуміла. Стримуючи усмішку, вона й серйозним виглядом відповіла. «Зрозуміло, я бачу. Він має чимало переваг». Колін усміхнувся. «Він не такий поганий, як ви думаєте». Як добре, ви просто прибрали камінь з моєї душі. Я зараз же почну готуватися до весілля. Ще липа коліна відвисла, він злякано забурмотів. Я не мав на увазі, ви не повинні, це передчасно. Кейт, стало його шкода не хвилюйтеся, я жартую. Його обличчя трохи почервоніло. Так, звичайно, я зрозумів, що це жарт. Тепер, якщо ви мене вибачите, я маю попрощатися з вами. «Чи не дуже рано ви мене лишаєте, міс Шеффілд?» Колін підняв брову. «Ані трохи. Не казати ж йому, що їй терміново потрібно в жіночу кімнату. Вона за вечір випила чотири склянки лимонаду. Добре, що не п'ять, бо довелося б бігом від нього тікати. Я пообіцяла зустрітись із однією подругою. Мені було приємно спілкуватися з вами. Він відважив їй невеликий уклін. «Чи можу я провести вас до подруги?» «Ні, дякую. Я легко дістануся сама». З легкою усмішкою вона пішла геть від нього. Колін із задумливим виразом обличчя довго дивився її слід. Потім опритомнів і попрямував до свого старшого брата, який стояв біля стіни зі схрещеними на грудях руками у трохи воєвничій позі. Ентоні покликав його Колін і підійшовши, ляснув брата по спині рукою. «Як там твій танець із чудовою міс Шеффілд?» «Вона підходить», – коротко відповів Ентоні. «Правда?» – губи Коліна дивно засмикалися – «Ти маєш неодмінно зустрітися з її сестрою». «Не зрозумів?» «Її сестрою, Катериною Шеффілд», – повторив він, починаючи сміятися. «Ти просто зобов'язаний з нею зустрітися». Через 20 хвилин Ентоні був упевнений, що почув головну таємницю про міс Едвін Шеффілд. Виходило, що шлях до серця Едвіни лежить прямо через її сестру. І виходило те, що Едвіна не вийде заміж без схвалення її старшої сестри. Ця новина була багатьом відома з того часу, як тиждень тому Ідвіна заявила це на щорічних музичних вечорах «Сміті-сміт». Брати пропустили цю важливу заяву, тому що уникали цих вечорів як чуми, як робили всі, кому хоч трохи подобалися «Бах», «Моцарт» чи будь-яка інша музика. Старша сестра Едвіни розповідав далі Колін, якась міська Катерина Шеффілд, яку близькі люди називають просто Кейт, теж дебютувала цього року хоча їй вже виповнився 21 рік. Така пізня поява дала зрозуміти Ентоні, що Шеффілди являють собою небагатих членів світського суспільства, і цей факт обнадіяв його. Він не потребував нареченої з багатими посагами, а ось наречена без посагу більше потребувала його. Ентоні завжди намагався використати всі свої переваги. Не така, як Едвіна, старша міс Шеффілд не привертала особливої уваги світського суспільства. Відповідно до того, що сказав Колін, вона була досить гарненька, але їй не вистачало сліпучої краси Едвіни. Вона була висока, тоді як Едвіна мініатюрна. Темноволоса, тоді як Едвіна світловолоса. Їй також не вистачало вражаючої грації Едвіни. Знову, судячи з того, що говорив Колін, хоча він і приїхав нещодавно до Лондона, але був уже в курсі усіх останніх пліток. Не один джентльмен скаржився на віддавлені ноги після танцю з міз Катериною Шеффілд. У цьому нині склалася ситуація, яка здалася Антоні повним абсурдом. Зрештою, де це було бачено, щоб дівчина вимагала схвалення своєї сестри для її майбутнього чоловіка? Батька – так, брата – так, може навіть матері, але сестри – це розуму незбагненно. Крім того, виглядало досить дивно те, що Єдвіна дозволяє керувати в цьому питанні Катерині, коли по тій прекрасно видно, що вона зовсім не розуміється на цих питаннях, і тим більше у вищому світі. Ентоні не хотів шукати іншу відповідну кандидатуру дружини, а просто зазначив для себе, що, мабуть, сім'я дуже важлива для Єдвіни. А оскільки сім'я для нього була найважливішою, це було однією з ознак того, що з неї вийде чудова дружина для нього. Виходило, що він має зачарувати її старшу сестру. «Ну і що у цьому такого складного?» «У тебе не буде з нею труднощів», – передбачив Колін і посміхнувся. «Нічого складного. Сором'язлива, стара діва. Їй, можливо, ніколи не надавав знаків уваги такий чоловік, як ти. Вона навіть не зрозуміє, коли зазнає поразки». «Я не збираюся закохувати її», – відповів Ентоні. «Я тільки хочу, щоб вона рекомендувала мене своїй сестрі». «Ти не можеш зазнати поразки», – сказав Колін. «Ти просто не зможеш цього зробити. Повір мені. Я розмовляв із нею недавно кілька хвилин, і вона весь час говорила про тебе». «Чудово!» – Ентоні відірвався від стіни і оглянув пильним поглядом зал. «Ну, і де ж вона? Представ мене їй». Колін кілька хвилин шукав її поглядом. «О, ось де вона?» – вона прямує в цей бік. «Який чудовий збіг!» Ентоні дійшов висновку, що у його молодшого брата часто трапляються такі збіги. Проте він подивився в той бік, куди дивився Колін. "Яка з них вона?" у зеленому відповів Колін, ледь помітно киваючи в її бік. Вона була зовсім не такою, якою Ентоні очікував її побачити. Коли він дивився, як вона пробирається крізь натовп, він побачив чарівну амазонку. Міс Шеффілд була вище Ідвіни з густим приємним відтінком каштанового волосся і темними очима. Її шкіра була світла, губи рожеві, і тримала вона себе з деякою таємничістю, яку він знаходив дуже привабливою. Вона, звичайно, не була діамантом першої води, як її сестра Ідвіна, але Ентоні подумав, що вона легко зможе знайти собі чоловіка. Після того, як він одружиться з Ідвіною, він забезпечить її посагом це найменше, що він міг би для неї зробити. Колін почав розштовхувати натовп, щоб пройти до неї. «Міс Шеффілд, міс Шеффілд!» Ентоні крокував за Коліном, подумки готуючи себе, щоб зачарувати старшу сестру Едвіни. «Ну що ж, сором'язлива стара діво, він готовий хоч зараз зачарувати її!» «Міс Шеффілд, – сказав Колін, – яке щастя вас бачити знову!» Вона виглядала трохи спантиличиною, і Антоні її чудово розумів, у Коліна ці слова звучали так, що всім навколо стало ясно, що він розтопче здюжину людей, якщо зараз не дістанеться до неї. «Я вас теж рада бачити, сер!» – криво посміхнувшись, сказала вона. І як несподівано, незабаром після нашої останньої зустрічі, Ентоні посміхнувся про себе. У неї гострий язичок, і вона дотепна, як могло здатися на перший погляд. Колін усміхнувся з виглядом переможця. І в Ентоні виникло ясне і тривожне почуття, що Колін дещо не зрозумів. Не маю уявлення чому, сказав колін міс Шефілд, але я хотів би представити вам мого брата. Вона різко повернула голову праворуч і пильним поглядом подивилася на Ентоні, причому вона виглядала так, ніби щойно проковтнула гірку пігулку. Це здалося Ентоні досить дивним. Дуже люб'язно з вашого боку, промовила вона крізь зуби. «Міс Шеффілд», – продовжуючи говорити, Колін повернувся у бік Ентоні. «Це мій брат Ентоні, Віконт Бріджертон». «Ентоні, це міс Катерина Шеффілд. Я думаю, ти вже познайомився з її сестрою Міседвіною». «Справді, Ентоні відчув сильне бажання. Ні, величезну потребу пристукнути свого брата». «Міс Шеффілд зробила короткий незграбний реверанс», – сказала вона. «Для мене це честь познайомитися з вами». Колін видав звук, схожий на пирхання, або на сміх, або на те й інше. І Антоні Зненацька зрозумів. Він кинув погляд на обличчя Коліна, який мав давно про це сказати. Не було ніякої сором'язливої, нікому не потрібної старої діви. І те, що вона сказала раніше сьогодні увечері, були зовсім не компліменти у бік Антоні. брато законне в Англії. Якщо ні, то чорт забирає його слід зробити законним. Ентоні запізно зрозумів, що міс Шеффілд запропонувала йому свою руку звічливості, він узяв її та легенько поцілував. Міс Шеффілд, легковажно промовив він, ви така ж чудова, як і ваша сестра. Якщо її поведінка була незатишною до цього, то тепер вона стала просто ворожою. І Ентоні зрозумів, що він щойно зробив абсолютно дурну річ він не повинен був її порівнювати із сестрою. То був саме той комплімент, якому вона ніколи не повірить. «А ви, лорде Бріджертоне», – сказала вона голосом, який міг би заморозити шампанське. «Майже такий самий гарний чоловік, як і ваш брат». Колін пирхнув знову. Тільки цього разу це звучало так, наче він чимось подавився. «З вами все гаразд?» – спитала міс Шефілд. «З ним все гаразд», – гаркнув Ентоні. Вона проігнорувала його, всю увагу зберігаючи на Колінові. «З вами справді все добре?» Колін люто захитав головою. Просто щось потрапило в горло. Чи, може, заговорила совість, припустив Ентоні. Колін навмисно відвернувся від Ентоні і подивився на Кейт. Я думаю, мені потрібно випити склянку лимонаду. Або, можливо, сказав Ентоні, ще-небудь сильніше, можливо, хемлок. Міс Шеффілд прикрила рота рукою, мабуть, намагаючись тримати напад істеричного сміху. Лимонаду буде цілком достатньо, відповів Колін. «Чи не хочете, щоб я провела вас до столу з лимонадом?» Ентоні помітив, що вона вже зробила маленький крок, шукаючи будь-якого приводу, щоб втекти. Колін затряс головою. «Ні-ні, я здатний і сам дійти, але я сподіваюся, що ви збережете за мною наступний танець, міс Шефілд». «Я не примушуватиму вас», – сказала вона, махнувши рукою. «Ох, ні, я не зможу жити далі, якщо залишу вас саму без нагляду», – сказав він. Ентоні побачив, як міс Шеффілд затремтіла, побачивши диявольські вогники в очах Коліна. Він отримав жорстоке задоволення від цього. Він подумав, що його тягне до неї, мабуть, через те, що вона підходить йому по зросту. Але щось у цій міс Катерині Шеффілд було таким, що заводило його. Він відчував нагальну потребу боротися з нею і перемогти. Це й малося на увазі. Ентоні, сказав Колін, так безневинно і серйозно, щоб не прибити його на цьому самому місці. «Ти ніби не зайнятий наступного танцю!» Ентоні нічого не відповів, тільки пильно подивився на нього. «Дуже добре, тоді ти можеш потанцювати з міс Шефілд!» «У цьому немає потреби!» Ці слова Кейт просто виплюнула. Ентоні перевів погляд на неї і здивовано підняв брову. Вона дивилася на нього з таким жахом, ніби він щойно зґвалтував щонайменше з десяток незайманок в її присутності. Ох, це просто необхідно, драматично сказав Колін, ігноруючи погляди, які кидали одне на одного Кейт та Ентоні. Я не можу залишити юну даму на годину потреби. Це так, він знизав плечима, не по-джентльменськи. Ентоні серйозно подумав про невеликий неджентльменський вчинок, при якому братимуть участь його кулаки і обличчя Коліна. Я ручаюся вам, швидко сказала Кейт що залишитися однією для мене набагато краще, ніж танцювати з... Досить, подумав Ентоні. Його власний брат робить із нього ідіота. Він не збирається терпіти образи від цієї сором'язливої старої діви з гострим язичком. Він узяв її за руку і сказав «Дозвольте застерегти вас від великої помилки, міс Шеффілд». Він відчув, як вона вся напружилася. «Перепрошую», – сказала вона. «Я вірю», – м'яко сказав він. Ви не хотіли сказати те, про що потім неодмінно пошкодували б? Ні, задумливо відповіла вона. Не було б жодного жалю. Він буде, зловісно промовив він. Потім він грубо схопив її за руку і буквально потяг за собою на середину танцювального залу.